Välkomna till Nu pratar vi film med Luisa och Peter Hej! Eh, det är jag som Hej är den ena, Louise Och det är jag som är den andra, Louise Ja, det är jag som har ett riktigt namn som heter Peter Ja, ja. och innan vi börjar med det här avsnittet Så vi ska prata tv-spel Så äh, <coughs> vill Peter, då han har som fan Att jag ska be om ursäkt för att han äh, vann äh, Popquiz-tävlingen som Louise hade i förra avsnittet äh, Jag räknar tydligen fel Jag har bara fem fingrar Och då blir det fel och så hade jag folk i kroppen. Mm. Så Peter vann efter en massa shot. Nej, jag vann inte av en massa drinkar. <skratt> Nej, Peter vann. Alltså jag jag räknar fel. Jag, jag, jag var, det var sent. Jag höll på länge. Och så öl. Och så ville jag bara göra det fort. Så det blev som det blev. Regissören bestämde sig. Men Peter vann i ja, tävlingen. Så är det Och sen har jag bara en till Peter också. Sist när vi pratade om läraturerna. Ingen kommer ihåg en tvåa Nej. Och nu kommer jag på min Disney och körde hit. Då tänkte jag. Ja, ingen kommer ihåg en tvåa. Det är därför mitt namn står först. Ja, för du försöker fuska till dig nu att alla ska komma ihåg där <laughs> Så här är det. Vi befinner oss i Lidköping hemma hos Louise. Och hela gänget samlad. Och här sitter vi och ska spela in ett avsnitt TV-spel 2. Mm. Och apropå TV-spel då, så är det en tråkig nyhet fast också en bra nyhet för att... Uh... Ja, för de som har hand om det. Och det är ju Retonspelsmässan. De gör en paus nu, år 2016. Efter sex år. Mm, jag hörde om detta. Mm. Ja, och... Väldigt, väldigt tråkigt. Mm. Men, som eh... har, det är väldigt mycket arbete för dem. Så de behöver ett år eh, paus egentligen. Ja, de behöver ta... Det blir kanske lite halvt game over där. Men de be... det finns en continue kvar. Mm. Ja. ja men det är bra mm. ta dem en välbehövlig paus så kommer ja. tillbaka bättre än någonsin Precis. Och sen så finns det ju andra, an, andra mässor också runt omkring Som i Västerås kommer finnas en och en i Malmö snart också Malmö snart ja vet Ja det är 10 oktober mm. Det finns ju en del annat att gå på Men det kanske inte är samma stil som retrospelsmässan då Men uh, som Peter sa Tråkigt fast ändå bra Så att de hinner återhämta sig Och sen kommer tillbaka större och bättre än någonsin Ja och mm. som de har sagt att Det är ju en paus för dem Mm. Och, och är, Alltså, den läggs ju inte ner. Nej. Och eh, vi som är besökare, vi. Eh, ja, det är som ett spel till exempel. Släppte inte bara för att få ut Släppte färdigt och inte mm. ofärdigt. Det är mycket bättre. Ja, precis. Och så är det samma sak. <gör> oh. Men någonting som egentligen är färdigt, <laughs> som är Mästerverk och Continuous och Everything. Det är ju att våran Super Mario fyller ju 30 år. Ja. Idag på mm. denna inspelning. Den Yay! Grattis Mario! Grattis! Och hela gänget också. Ja. Och Luigi fyller ju också 30 år. Mm. Toad kanske också. Ja. Och stjärnan. Mm. Som han tar. Och hans svampar. Allting fyller 30 år. Ja. Allt fyller 30 år. Mm. Mushroom Kingdom fyller 30 år. Så mm. Men det är Mario som är den stora snubben <laughs> som vi firar. Mm. Ja. På. Eh. på bordet framför oss Så har vi ju Amiibon Som släpptes tillsammans med Super Mario Maker mm. Den är mm. Väldigt mm. Uh, Vad ska man säga Jag tycker jag faktiskt den är att den är pixlig. Den är pixlig Ja, ja men den är mm. Men, mm. Ja. Vi får ta en bild på honom den här vid, vid, Bredvid mikrofonen så ska jag lägga upp det på Instagram jag tror, jag tror faktiskt att de flesta sitter nu och spelar Maker också ja, och, och har den hemma så. Ja. Men De har inte den med mikrofon <coughs> Nej, Nej. Uh, ja. Mm. Nej, men det, det var det om 30 år Och nu lämnar vi över till Louise Ja, ja precis <laughs> Tackar, tackar Varsågod um, Jo, jag var ju inte med förra gången När ni hade tv-spel som uh, tema Så jag tänkte börja Nej, dra du var på. inte påtänkt Nej, jag var inte påtänkt jag, jag, vi jag existerade Inte ens som idé Nej, vi visste inte att du fanns Nej så, men vi ställde lite frågor till oss själva. Ja, precis. Men jag kommer jag, inte ihåg dem. Jag ska inte gå igenom alla dem. Jag ska bara dra lite kort om min spelväxt och lite minnen. Ja. Jag började spela någon gång på mitten av 80-talet. Jag minns att min bror hade en C64, en Commodore 64 alltså. Och eh, jag tyckte om att spela på den. Ehm, det var ju på kassettbandspelen och det var väldigt lätt att kopiera. Så vi hade väldigt många spel. Ja, precis. Mm. Ehm, och efter det så var det NES, åtta bitars och sen Super Nintendo. Och det var nog i med Super Nintendo som jag verkligen började älska Nintendo tv-spel. Då började det explodera. Sen kom ju Playstation, Nintendo 64, allting liksom, det bara rullar på. Så mm. att, eh, mm. ja men det har varit eh, mycket tv-spel i mitt liv. Och jag har haft många konsoler. Eh, många jag inte har kvar heller. Jag har, Som en annan då Ja precis, men jag hörde att du hade Dreamcast Peter Ja Det är ju en riktigt fin konsol ja. Det är den enda Sega-konsolen jag har haft Ja, och den får vara kvar också Ja Det fanns ju massor med bra spel till den Fan, jag spelar Chimew och oh, real, real Fishing tror Jag det. Jag spelar dygnet jag, det Fiskespelet Ja, det fanns så mycket kreativt till den maskinen Ja Men sen kom Wii Sen kom Wii Jag tyckte om Wii när den kom Ja det var väldigt innovativt med handkontroller Man kunde svinga den Och spela bowling och tennis Och allt vad det hette och mm. Sen kom Virtual Console Man kunde ladda ner med klassiska titlarna Det tyckte jag också var väldigt häftigt Ja fast Väldigt mycket brist på spelen då. Mm. Ja, men det är ju rättigheter och, och mm. allting som det är. Det. är. Mm. För det blir nog inte samma sak som att ha en riktig NES-kontroll. Köper NES. Nej, det men, blir inte men, samma sak. Men som man spelar på eh, i-kontrollen. Det blir en liten, liten fördröjning mm. också. Det var inte riktigt exakt samma grej. Men, Precis. men eh, tanken bakom det var god och det funkar ju. Mycket god. Helt okej. Okay. Mm. Mm. Absolut. Mm. Nej, det var lite kort så det där bara. Ja. Eh, sen så hade vi ställt en fråga. Till er gjort. lyssnare och eh, så. På Twitter, Google Plus och jag har även hört mig för eh, På, ja, på sociala medier. På sociala medier. De sociala medierna. De sociala medierna. Ja. Och frågan den här gången var. Vilka spel har varit så beroendeframkallande att ni inte kunde sluta spela? Och eh, vi har fått ett mejl. Mm. Det är roligt. Skicka gärna det till nu pratar vi film snabbelag. Nej, men gratis. Tack! Första gång jag sa det och fick det rätt Ja, ja. Um, Direkt från en fest faktiskt Så hälsar Sockan85 Att Betterfield 3 Spelade jag så mycket Att jag nästan glömt av att jag hade precis blivit pappa oh, ja. <laughs> Det är mycket det uh, Han säger visst jag älskar spel Och har alltid gjort det Så vilket spel som helst hade kunnat passa in på listan men detta spel var dock det som fick mig att dra ner på spelandet. Men då ska jag också säga det, att på den där festen, jag var där. Du var där! <laughs> jag var där. Så jag träffade Sockan. Mm. Eh, och det var faktiskt eh, en fest hos min syster. Hon, eh, hon sa till eh, Sockan att eh, brorsan där, han, han gillar tv-spel och sånt. Mm. Så han tog i kontakt med mig där och så började vi... Alltså ja, vi hela tiden. Mm. <laughs> och då sa jag att han skulle skicka in dem sitt då. Och då fick jag det här med en gång. Och det som eh, är lite roligt med han... Han, eh, han jobbar ju som... Eh, eller han utbildar sig till eh, spelutvecklare i Skövde. Coolt. Och jag satt hela tiden och det låter så himla dönt, men fascinerades gjorde en, kanske inte riktigt heller men det var lite så här du kände det smått attraherade av honom. Ja, nej, det var inte det. Det är att jag var tvungen att säga till honom sen och visa en bild att han påminner väldigt mycket och var väldigt lik Martin Lindell som är på Dice. Ja, ah, okej. Okay. Och det blev han själv väldigt glad för Dice är ju såklart ett företag han gärna ser fram emot att vilja jobba på. Ja. Ja, oh, och han spelar ju Battlefield 3 här. Mm. Så, så att jag visade då att Martin Lindell och du är ganska lika. och han fick se en bild och han bara... Oh. Om DICE var reda på att han spelar så mycket att han glömde att han var pappa, då kan kanske de kanske kommer att honom att fråga programmera lite, tror jag. Eller så fan fortsätter han vara pappa. Ja. <laughs> <laughs> Nej, så det var det. Ja. Eh, Någon mer då? Ja, vidare så säger Per76 på Twitter Tetris, Rogue Legacy ni får ursäkta om jag uttalar någonting fel. Hotline Miami. Vilket spel var det här? Rogue Legacy. Ursäkta om hey, jag, jag uttalar Rogue Legacy. Ja. Nej, jag Men ni uttalar fel så hoppar jag in. Vill du säga Roche, kanske? Nej, för det heter Darth Vader, inte Vader. Det var ett dåligt skämt som ja. jag ville få in där. Ja, men det, det var Ha! Vad ska jag Nej, Nej, du uttalade det. Uh. Rogue no. Legacy. Det var inte World of Warcraft, Hearthstone. Jetpack Joyride med mera. Sen har Jont Blomberg på Twitter sagt online-delen till Socom Navy Seals 2 på Playstation 2 och offline-delen till Uncharted 3 på Playstation 3. Och han säger Socom klockade jag in drygt 3500 timmar på under högstadiet och första året av gymnasiet skapligt fast. Ja, Det tycker vi också. Mm. Sen har Rae Leishi. Ursäkta om jag uttalar fel. Eller Johan Nilsson som han heter på Twitter. Han säger World of Warcraft, Elder Scrolls Skyrim, Dragon Age Inquisition. Inquis Inquis ja, ja, det är, Inquisition. <laughs> Inquisition. Inquisition. Inquisition. Det är Många mm. som fastnar på det ordet. Tack. Och Mass Effect-spelen. Mm. Sen säger Jonas, Jonas Eriksson på Google+. Plus Donkey Kong Country Returns. Till Wii U. Mm. Mm. Mm. Nexion... 218 218 på Google Plus Säger Fantasy Star Online på Dreamcast För min egen del mm. Jag och en polare spelade i skift Och kom med i en titning som heter Game Reactor Tror jag <laughs> För vi höll högst level i Skandinavien Det är också väldigt bra mm. Jag spelar faktiskt Fantasy Star Online på Dreamcast Online jag Lånade jag av en kompis mm. jag spelar lite grann faktiskt Mm Ja, men det, det verkar vara så det var väldigt populärt. Så det, mm. det var ju första online och, mm. så det är... de, var, ja, men de var väldigt bra med Dreamcast. Det var mycket nymodigheter och nyskapande. Det var nästan lite Nintendo-känsla. Mm. Mm. Eh, sen har jag frågat folk på Facebook. också. Boo, Facebook! Ja! <laughs> jag har tvungen. <laughs> ja. eh, Jonna Torsberg säger Infinite Undiscovery. Och hon säger... Jag satt uppe till 3 till fyra på natten på skolveckorna för att det var så himla bra. Madeleine Andersson säger på Facebook Animal Crossing Wild World, Yay! Mass Effect-serien, Shadow of Mordor, Metal Gear Solid The Phantom Pain just nu och säkert fler jag inte minns. Sen säger Peter Claesson, Anna Kronox, det är flera titlar jag inte känner igen. Mm. Som har många nya spel. Och Andershoff säger fotbollmanager. manager. Såklart. Ja. Och jag har även frågat min sambo Erik som var gäst i förra avsnittet, ni kanske minns honom. Ja. Mm. Han säger att göra banor i Jetpack, Counter Strike och Stans samt att spela Fallout 2, Payday 2. Och Super Mario Maker kommer nog också bli Ett sånt spel alltså, som han sitter, man har svårt att slita sig från och, och det har han redan Han sitter och spelar just nu i sängen här. Han just... ligger just nu i sängen, han gör tummen upp Han har inte kunnat slita sig från igår Hur Nej. ska det här gå, ska han ta en paus Och hämta vatten någon gång, vi vet inte Vi får återkomma Nej, Jag tycker det är ganska romantiskt, han gör banor Så att du kan spela sen, sen så gör du bara till honom Precis, mm. gör han spetatestade förhörigt Ja, Ja, men jag ska testa banan Sen efter inspelningen mm. Mm. Jag kan även dra mina spel lite kort några som jag kommer ihåg att jag hade svårt att slita mig från. Och det är bland annat Sky Soft Arcadia, Castlevania Symphony of the Night, Zelda Skyward Sword och Chrono Trigger. Och nu är jag väldigt nyfiken på vad ni har för spel som ni hade svårt att slita er ifrån. Mm. Peter? Ja, men ja, jag gillar GTA-serien. Så det är ju någonting jag har svårt att slita mig tills jag har klarat det. Och... Det, det är nästan mm. det som jag har. Sen var det ju som sagt när jag var mindre så hade jag ju, kunde jag inte slita mig från spelen. För det var inga sparfiler. Då var jag var tvungen att spela mm. spelet ja, igenom. Precis. Eller låta maskinen vara igång. Precis. Ja, det hände också. också. Så kom farsan in och var trampade lite hårt i golvet och så stod spelet och blinkade vitt. Mm han Eller... var snäll din pappa, min du sönder mina konsoler? Ja, ja. Aj, aj. Eller så var det sådana här riktigt komplicerade lösnorsystem så här som var underliga symboler och helst hundra tecken långt skulle det vara och ingen orkar skriva upp allt det där. Så bara... Det är, är som frame-koden på, mm. på uh, 19 Ja, precis. Mm. <laughs> Ungefär tror jag. Jag fan kommer ihåg. då? Nej, <laughs> ja, inte utanför det gör nej inte. Nej, jag har inte så... Eller, jag fastnade i spelen när jag... Fast när Gimra var mycket förr i tiden, men mm. GTA-spelarna är sånt eh, som är nytt. Ja, för nu kör jag mm. också. Mm. Men eh, nu så får jag slita mig för eh, annars spelar jag dåligt hemma. Mm. Ja, <laughs> eh, så vad har jag för spel? Jag fastnade såklart för eh, Mario 64. Det spelade jag dag in och dag ut. Oh, oh. Det var som en jävla dråg. Mm. Ja, jag skulle på Lesos-affären varje dag. Ja, men typ. <laughs> Samma här. Och sen har hos <laughs> att spela. Och sen så även Tetris, såklart. Det spelar jag fortfarande. Och en spel som jag spelar en idag det är Mario Kart i alla dess nu alltså, har ju Mario Kart till mitt 3DS och till Wii U. Mm. Men det är det. Men en spel som jag verkligen, verkligen är besatt av att spela nonstop i nästan 18-timmar sträck utan att sova. Det är spelat i till 3DS, ett, ett musikspel som heter The Agassi Band Brothers. Det är så att jag lirar så in i helvetet mycket. Jag sa, jag, jag sa till mitt ex. Något av exen. Lång historia. Mm. Det här får ni exen också. <hör> <hör> Eller jag blev väckad. Skitsamma. Men jag, jag, jag ska bara testa spelet. Jag hade ju köpt det, säger vi. Och eh, bara prova, prova att spela. Det var så gälla bra. Så jag bara fortsatte, fortsatte, fortsatte. Så man, typ 18 timmar senare. Spelade du fortfarande bara, ja Och fortsätter fortsatte spela ännu mer Och sen någon jag spela ännu mer Och jag spela som liksom, fan det är enligt mig är det världens bästa musikspel Man ser att det börjar komma spindelnät på en liksom. Man har suttit där så länge att åh, ungefär Det börjar komma mossa på en liksom. Ja bara, det var ungefär åh. på den Och så fick man ha i sladden för att ladda mm. reset och fortsätta spela För det gick inte att sluta Fy fan, vad är jag är Jag inte så gott <laughs> tror inte Men det var de spelarna i alla fall så. Och nu är, just nu är det fortfarande Markart När jag spelar mm. mest då och börjar bli mått av Splatoon Måste jag faktiskt erkänna mm, Det är många som jag har hört mm, Jag spelade det mm. online lite då då Mina barn älskar det på Först mm. så Jag hörde dem i helgen Och säger jag Hej Loke ja. pappa, kan vi spela Splatoon jag bara, Hej Loke Splatoon Vi <laughs> ja, ja. <laughs> ja, Vilken hit alltså Så Nintendo kommer med det Ja det är skitbra mm. Så det är Ja det är mina spel ja, Apropå Nintendo då mm. De skapar in på mobilspelsmarknaden Ja just det Ja slutet av våren tror jag. Mm, mm. Och eh, jag såg... Eh, Och det är väl eh, nya. Så det är inga... Eh, vad heter det? Det är inga... Putningar. Nej, nej. Mm. Det jag såg jag såg en trailer på deras Pokémon-spel som de ska göra. Mm. Det är som In Ingress då. Och jag är inte så förtjust i Pokémon. Jag har aldrig förstått tankar med det. Men, mm. men deras reklam-trailer... De fick det verkligen de verkar så jävla coolt. Men ändå vet jag, uh, nej det kommer inte bli så kul för mig, men det verkar häftigt att nå på vilket sätt de gör det. Ja men det är det konkurrerar ja, med ingress av fast Pokémon. Oj, äntligen liksom. Ja man det det Pokémon jag för det har ju kommit nu. Nej. Nej, det är Pokémon Vätte, kommittor det ihåg vad det heter. Eh Pokémon Go. Pokémon Go. Ja, men ja, telefonen för använder alltså, du måste gå ut på riktiga ställen och leta och ja. meter fram finns en Pokémon. Du gå och leta med kameran så och där finns det så alltså, får du lossar kasta en boll. Du har en en ett det. Mm. låtsas svinga mot den och sen så fångar du den. Lite. Sen kan du tävla mot andra, slåss mot dem och sen så kan man eh, kanske det kommer en boss du Kanske alla i hela stan samlas och krigar mot den tillsammans. Så här. Så, oh. så, så, såna grejer. Det, det verkar skithäftigt eh, i trailern i alla fall. Mm. Och det är ju, du nämnde Ingress. Och det mm. är ju, de har ju varit med och utvecklat det här spelet också. Ja. Mm. Så det kommer bli, Ingress kommer kommer få lite konkurrens. Mm. Alltså, jag, undrar, jag undrar ju om det kommer ske en massa olyckor i med det här. Tänkte Tänk dig att de ser liksom en Pokémon mitt ute på motorvägen. Mm. Då är det ju liksom lite risk and reward. Där att ska de riskera att ta den... Jag tror inte att de sätter ut dem på motorvägen Ja men hur vet, det, du, hur vet det... man att det är ah, Ja det är Pokémon den går själv det är ja, ge... precis. ja men det är en GPS grej det Ja min... rör... och vart går på... GPS ja. på vägarna Ja <laughs> där, precis man dem ju. <laughs> Och Pokémon rör ju på sig Ja det... Alltså de flyger iväg man så jagar dem mm. Liksom hoppar mellan hustaken och... Så det är intressant att se hur dödssiffran ser ut efter det. Ja spes. precis <laughs> Tio dörrar Pokémon och hundra människor mm. Ja det är bra statistik. Mm. Uh, vet ni några mer spel i som Nintendo? Nej. Ja, för jag vet bara det. Du var väldigt tyst om det. Nej, men alltså, ja, men de, givetvis så kommer de ju alla sina stora märken. Alltså mm. Mario och mm. Metroidvan, de här kommer ju. Tina ja. stora ip så är Mario. Ja. Mm. Alltså, visst, de är ju i mobilmarknaden. Visst, det är, det är säkert bra. Men det kommer inte vara samma sak att spela på en touchskärm som mm. vi är på att spela på en 3 ds För 3 ds är fortfarande. Eller DS, DS DS är det det är den bästa bärbara konsolen. Absolut. Alltså, utan tvekan. Och jag tror inte det kommer bli samma sak att spela med virtuell knapp och grej. Men sen sidan, de är de väldigt eh, kreativa och kan nog få det att bli bra, mm. tror jag. Ja, man också det att de kommer ju inte konkurrera med sig själva. Nej, nej. För att de kommer inte att släppa alltså, en ny del i en... Eh, Salta-serien kommer inte att släppa en ny del på mobilen. Mm. Nya delen kommer ändå att komma till... DS-erna och ja. sånt där. Eller till, ja, till deras konsoler. De, mobilspelarna är... Som sagt, det är inga portningar. Det är nya egna spel. Som... Mm. Kan mm. vara en bälla grej. Ja. Eh, lite också att... Du sitter hemma med lite Wii U. Mm. Och spelar av spel. Och så... Ja, Pokémon till exempel. Så går du på stan och går med din Pokémon Och då aha. tränar du upp din ja. Pokémon. Så det blir ju lite den där att... Du är med dig mobilen och Att ja, man så. Ja. Precis som du har med din 3 d Nu och kan träna din... Ja, det fanns ju jag något har som... Du pedometer i den. Ja. Mm. ja men det, som helst så ska det bli intressant att se vad Nintendo har att komma med, tycker jag. Sen om jag kommer spela, det återstår att se. Mm. Ja, men det är saker så lite om man säger. Alltså, ja. eh, Playstation och om har lägger ut sina och mm. Sega och slänger ut sina... Ja, men precis. Det finns ju en Nintendo del Nintendo behövs ju också. Ja, det mm. Så det blir intressant. Sen har de ju en ny konsol på gång också. Kodnamn mm. NX. Vi, och den vet vi egentligen väldigt, väldigt lite om. Fast det finns ju väldigt mycket rykten också. Ja. Har ett, ni hört några rykten? Ett rykte jag har hört är att den inte kommer ha några, några eh, CD. Mm, det hörde jag också. Är om de går tillbaka till kassetter. Mm. För nu är, nu är alltså kassetter, alltså alla SD-korten, de är väldigt stora nu. Det får plats jättemycket. Så det, det kan få plats, men om de kör att de körde online, att man streamar spel där nedan, då kommer det inte funka för det var det som hände med Playstation Portable Go eller vad det, hette, mm. man fick tvungen att man fick köpa ett kort och sedan ladda ner spelen inga butiker eller sådär, för de, de ville ha äh, pengar för fysiska spel mm. och äh, den, gick, den gick under ganska fort den här så om ni ändå kör det, kommer det inte gå bra, men jag tror inte de gör det, jag tror de, de är mycket smartare än så. Mm. Nej men jag tror faktiskt att det kommer vara en nedladdning för att äh, det är där Egentligen alla kommer hoppa på nu. Jo, men det är det. då kommer ju butikerna inte sälja. Nej, men för att spel. de stoppar ju begagnad marknaden nu ändå. Mm. Och de har ju redan börjat med det nu. Alltså på... Xbox One och ja. Så begagnad marknaden försvinner. Och då blir det ju också det att... Folk vill ha, men... De kan inte sälja vidare någonting heller. Nej, i och för sig. Så, så, så det är en lång tid... Så Nintendo mm. vet jag om det och alla håller på och de vill väl vara mm. först ja. med grejen. Jo, men då, alltså, det var ju en konsol som heter Phantom som gjorde ju samma sak. De skulle bara lära ner spel. Den... den Kommer inte ens ut tror jag. Ja, det är inte Steam eller någon sån ja. Steam-konsol? Ja, men något sånt också. också Oj, Eller finns den? Oj, oh, ja. Det ja, jag jag, jag jag, jag... gick ju i konkurs när den, den släpptes. Den men ja. den, den, den, den, den försökte hitta någon som köper den. Mm. Det lät jättebra. Det blev stort och sen bara blir den för stor för sitt eget bästa. Och sen bara, nej. Ja. Så, nej men det är det. Alltså, just med att ner spel. Så alltså, jag, jag tror nog med att om de nu skippar skivor, alltså Blu-ray-skivor. Mm -hmm. Du har alltid laddningstida grejer. Om de nu kör old school och kör med kassetter igen. ja. Varför köra och skotade vart man har haft äh, NES-kassetter fast med modifierade minnen då? Mm. Tänkte jag bara, alltså kör vi näst. Eller så här äh, till Super Nintendo, sådana kassetter. Kör Back to Basic fast med en jävla massa minne. Vilket rent teoretiskt borde gå, för minnen är ju inte mm. stora. Mm. Och äh, en Blu-ray ligger ju på 60 gig Precis. ungefär. Ja, och minnen är ju fanns större än det nu. Mm. Så det hur borde, borde kunna gå att göra på äh, äh, ett minne? Att köra old school. Mm. Det har varit kul. En, en sak som vore rätt coolt. Det kul. Om de mera, om det borde på kassettspelen. Mm. Um, och där hörde jag om att Nintendo skulle kanske göra. För att jag, jag tror att de har slagit ihop lite divisioner i Japan. så Att de ska utveckla parallellt ett spel. Både för uh, hemmakonsol och som bärbart. Alltså mm. att spelen kommer liksom i två versioner. så, mm. Så att du kan till exempel sitta hemma och spela. Och sen tar du med det här kortet ja, din ja, och sätter i mm. den i din bärbara Nintendo-konsol och mm. spelar vidare samma spel. Mm. Så att du kan växla om du vill spela det på tvn eller mm. på din bärbara. Coolt! Mm. Det var lite det folk trodde också blev så med Wii U när man kunde ta med sig eh, gamepaden. Ja, eller Wii, Wii remote Den första Wii ja, Remote-en. Jo, den kan man ju få med sig sina, sina typ gubbar. Typ 10 kilobit ja, eller någonting. Ja, man kan få sina gubbar så, till ett annan, annat konsol. Ja. Men många trodde när man hade Wii uh, Gamepaden då att man kunde, man kunde gå iväg och spela utan tv. Men då trodde folk att oh, den kan vara med sig ut på vidare sammanhang. Uh, nej, du kan kanske kan gå till toan ifall det är inte är en väg Ja, vägen. precis. Mm. Men, uh, men det är väl coolt så att det så här cross-platform. Mm. Det, det låter ganska coolt faktiskt. Mm. Men. Uh, det Kom... är... ja, <laughs> äh, tror du att eller tror ni att Nintendo kommer äh, slänga in någon virtual reality i den nya? Nej. Nej inte heller. Jag, jag tror inte att det kommer bli någon hit för nu både Vad heter de? Äh... Realityboy var <laughs> först. Jo jo. <laughs> ja. det, det, det, det gick ju hur det gick. Men vad är det jo, om heter det? utvecklingen går framåt? Nu. Jo visst nu och Oculus Rift finns ju. Mm. Sen så kommer ju både eh, Samsung kommer min egen så här virtual reality eh, glasögon och mm, HTC. Playstation, och... PlayStation HTC mm. kommer och vi har ju våra cardboard eh, Google cardboard har vi. Ja, eh precis med just nu. Ja, jag också, det är Men är kanske kul så här är äh, det äh. samma sak när PlayStation 3 börjar släppa spel i 3D, fan då ska man köpa en TV som har 3D kompatibel eh, köpa något annat extra till, till det och glasen och grejer. upp hoppas jag uppe till typ 30-40 000 när det väl kom bara spelar spel i lite 3D. Och det, det floppar ju ganska så bra. Mm. Plus att grafiken blir sämre och grejer. Och det, nej, så jag tror inte, nej, jag tror inte på det. Nej, inte virtual reality, men möjligtvis augmented reality. Den här förstärkta verkligheten som vi redan har sett på 3DS i form av de här korten som man fick med 3DS till ja. exempel. Som man kan lägga på bordet och sedan genom sin skärm så kan man se de här varusena komma till liv mm. Uh, jag kan tänka mig att det är möjligtvis Någonting som Nintendo vidareutvecklar Ja, jag vet att Playstation är något liknande också vet jag för mig. Mm. Men uh, sen hur det gick, vet du, fan Men uh, Ja, men det, det kan nog vara rätt schysst ja. Utveckling De kommer säkert ha sitt gamla spelbibliotek också mm. Virtual Console kommer säkert få ja, ja, med Ja, det är lite tänkt ja. nu Gamla konsoler och sånt där mm. alltså, måste, Ja, kommer de ha med den nu? Alltså Frågan är. Alltså, ska, alltså, som mitt Wii till exempel. Mm. Det är ju typ en liten retrokonsol som är nu bara. Jo. Jag spelar ju inte det ut och, Ja, det jag sitter och spelar på det. Det är eh, köpte från Versorgons. Ja. Och det är ganska tråkigt att bara ha en maskin bara för det. Du kan riktigt bara köpa en Retrofire istället. Ja, jag funderar på det också faktiskt, men alltså. Nej, men alltså, en maskin man köper en maskin och. Eh, för att spela nya spel. Mm. Och jag sitter och spelar gamla spel. Jo men, jo, men det, blir lite jo, men det samma sak för Jag tänkte också om Nintendo kommer med sin nya konsol. För en då de dem kommer, kommer vara kompatibel med Wii U. Alltså med gamepaden och grejer. Mm. För det, förmodligen det är förmodligen ja, det, det, det, det, det. Det kommer att de, de göra. För Wii U hade den så och Wii Remote. Ja. Funkar ju fortfarande. Såklart att nya maskinen så kommer gamepaden ja, att följa och gamepaden. med. Men, för, precis förmodligen. Men sen om de gör. Och då kommer de ju säkert. Farfutter Reality äh, där också tror jag. Ja, och då kommer du har de säkert gjort så att alla, ja, fyra stycken, kan sitta med en varsin gamepad. Ja, förmodligen, för nu går det bara att köra en. Ja, mm. och det har ju blivit lite... Mm. Det är lite halvsmått begränsat, men jag har inte tittat några spel man skulle kunna använda. Väldigt mycket Nintendo vi pratar om ja. mm. nu. Mm. Ja, men det är ju det, det, vi, vi är Nintendo-Fanboys allihopa, så det är väl det, är det vi har växt upp med, det, är det vi... Älskar det i grund och botten i Nintendo. Mm. Det är de som gör de bästa spelen, tycker jag. Mm. Men ja, och till... handhåller en konsol också. Ja, men precis. <laughs> och, och det är det. Och det är det. sa 3DS. Ja, oh, PlayStation är mycket kraftfullare. Bla, bla. Ja, bättre skärm. Ja, visst. Det var ju PlayStation, PSP mot DS. Och PSP floppar ju brutalt. Det fanns ett spel som hette, alltså det var ett, ett, ett wrestlingspel. Det var en kille som gjorde en video. Han tog tiden, hur lång tid det tar för att du startar spelet för att du. Få spela en match mm. Det var sju minuters laddningstider Från att du startade menyn mm, okay. Sen klicka på okej okay. Sen laddningstider mm, Väljer gubbe mm, Laddningstider uh, Starta matchen mm, Laddningstider Och sen tog det sju minuter för att du startade konsolen För att du får spela Och bara att var Ungefär 40 minuter Men jag, faktiskt, men jag har faktiskt en PSP och buh! Vadå buu? <laughs> Skämt Det finns faktiskt spel som är bra Ja det finns ju och... Det som passar väldigt bra på, på det, det är ju... Vad heter det? I! Red Racer. Red Racer, ja. Mm. Det är ju skitnice. Och sen... Eh... Varför tappar jag alltid bort... Pusselspelet, Luminis, Lumi... Någonting? Eller? Eh. Ja. Mm. Det var de två spelen som gick bra. Ja, typ. men det är ett spel jag sitter och tänker på igen. Vad <laughs> oh, fan prata nu. Jag ska tänka. Ja nej, jag, jag... Jo. Just... Mm. Nu kommer Tecken. det. Tekken. Det, kan jag, det Tecken kan jag tänka mig. Det kan vara bra. Suveränt på mm. Beatport. Det kan jag tänka mig för, för PlayStation PSP:n det är ungefär samma känsla som att hålla en en PlayStation kontroll och den var optimal för att spela fightingspel. Mm. Det, det kan jag inte säga någonting om för det, det var en bra konsol att spela fighting spel. Jag spelade Tekken så in i helvetet mycket och även Street Fighter eh, eh, var det två sånt. Skitsamma, men det var väldigt mycket tecken. Och mät och slag. Ja, men det är inte jag. jag spelade, det funkade också spel. på PSP. Ja, men det jag säger, alltså det var ju bra här, <laughs> så. Men eh, alla är ju ja, men det är mycket kraftfulla och grejer, mycket snygg grafik. Men då är vi där igen. På vad är viktigt i ett spel, till exempel. Nu hoppar jag över en punkt här, men då är det här. DSNs begränsade prestanda med grafik och grejer mot PSPs kraftfulla paket och grejer och sånt. Mm. Och det är det vad är det som gör ett spel bra. Ja, men, ja, man ser på Nintendo till exempel. De har ju aldrig varit liksom kraftfullast. Men det är ju de som har lyckats bäst i mina ögon i alla fall. Ja, det... och, och de visar verkligen att kraft är inte allting Okej, okay, det måste ju vara någon slags kraft, förstås. Mm. Men. Ja, det, det, det är kreativitet och andra saker som mm. ligger bakom. Ja, men det är det. De alltså, men... ju ja, men också. Eh, man säger som eh, PSP och. De släppte ju översupportningar alltså av sina stora spel mm. och sånt där. Precis. Man vill inte riktigt sitta och spela ett stort äventyrspel på, på bussen. Nej, och det var det inte. Ja, man vill sitta och spela bra. något enkelt. Mm. Och, och det är det som Nintendo har... Ja, men de kommer med originella spel. Alltså, det, det är inte mycket med grafik. Det, det, det, det är spelkänsla av glädjen. Alltså hur kul man har. Det, när man spelar spel, då ska man ha kul. Och det är det som har... Det finns så jävla många bra spel till Nintendo. Det är bra, roliga spel. Man kan spela med andra och ha en kul st stund tillsammans. Sen att de gjorde en, kom en kommentering av Mario 64 till DS. Ett. Det funkar ju klockrent. Det är inte exakt samma känsla som 64 Men det var, det var nog bra. Men det fanns ju så många bra spel till, till DS. Till exempel Mario Kart spelade det. Ja, men det är regner. kul att de släpper så här mm. spel. Ja, som 64 och mm. Zelda och och det här tillbaka. Ja. Men det är ju också... Det gamla spel du redan har spelat och så Jo, jo men den var ju så Men, men Du kom ju med väldigt många nya spel Det är det de gjorde de många originella spel Till exempel PSP som du sa De gjorde bara konverteringar av sina storspel I bärbart format Det var inget nytt egentligen Det var det. Yeah, för sen då, det För Nintendo blev mycket bättre De har, har ju jättemånga spel Som Degas och Bandbrothers som jag spelade Jag satt och spelade som en jävla tok mm. Det finns många bra spel Och då är det där också där att, <kör> Vad är viktigt i spel? Är hur realistiskt det ska vara? Måste det vara bra handling och grejer? Nej som jag säger till alla som säger så oh, Det är inte snyggt, det är inte bra uh, Nej, det är bara kolla vilket är världens bästa boxningsspel. Det är fortfarande punch out till, till NES Tycker jag det är Bästa känsla i kontrollen Alltså uh, Det är den bästa inledningen, det är den Det finns ju så jävla många uh, boxningsspel också Med uh, fighting och så riktigt boxinspel Det är så gälla realistiskt och grejer, men det Men det finns ingen känsla i det när man spelar Det är bara två digitala Jättesnyggt gjorda gubbar Som Slåss mot varandra. Men mm. det är inte lika kul som det är på NES. Och därför enligt mig, är Punch-out fortfarande världens bästa morsningsspel. Mm. Då är det åtta vitals fortfarande som spörar allt som finns idag. Mm. Alltså, ta till exempel Donkey Kong Country när det kom ut. Det var ju väldigt, väldigt snyggt. Mm. Det är ju ingen. Och det var ju väldigt bra spel också. Mm. Och sen så vad jag förstått det som så var det många på Nintendo som tänkte att ja, ah, men ska inte nästa Mario-spel också vara såhär riktigt snyggt och, mm. och såhär, ja. Och när Miyamoto fick se det här då typ eh, tog han fram så här pastellkriter och nej så här ska det se ut och så mm. blev det Yoshi's Island liksom mm. och det var ju, den grafiken var ju hur, hu jag skulle säga att den är mer läcker än Donkey Kong Country mm. och ett roligare spel också så att Men det är ju så, så bra fin grafik, alltså såhär enkelt, simpelt fast mycket färger och grejer så, mm. och, och det är också därför jag har ju valt mina tatueringar, mm. att göra med Nintendo-teman, med goda karaktärer och onda, för det är så mycket roliga karaktärer massa annorlunda med mycket färger och grejer och massa olika, så därför jag valde det temat för det är färgglatt man blir glad av att ändå. Och, och, det, och det, jag, jag har inte förstått varför så många vill ha ett, så här realistiskt sälla. Eh, De säger att det ska vara så realistiskt som möjligt. Mm. Så att det så, Å, realistiskt mm. så Kolla på Wind Waker. Ja. Det är fantastiskt. Det, det, är, det är underbart. Ja, jag tycker att det är fortfarande bästa än så länge. Jag har fortfarande inte något säljda spel. Jag har det. fortfarande på typ tio år sedan och spelar Wind Waker fortfarande. <laughs> och fortfarande inte varmat det. Men det, det är snyggt som fan alltså, ja, Men det är ju det, det här: det enkla. Jo men det är ju fast ändå, det är enkelt fast ändå svårt ju självskälding. Ja, men som kom... vi har ju fortfarande alltså folk som eh, alltså retron är mm. någonting som fortfarande lockar folk. Jo. Kolla nu Alvasa mm. Awakening som eh, vi testade på retromässan. Mm. Gjorde ni det? Men jag hade fått upp med alla folk. Jag på tittade innan. på när folk testade. Mm. Ja. Eh Alltså, de jobbar ju ändå så med riktiga spel de som gör det. Och så på sin fritid så sitter de och gör mm. det här. Och går tillbaka mm. till enkla. Och det är ju jättehajpigt. Alltså, när det kommer sen... Och det var det inte nästa år? Det var väl 2014 mm. tror jag så det kommer komma. Ja. Så inte ens nästa år. och Nej. Alltså, det kommer folk... Så man hoppas att det kommer bli bra, men ja. man vill verkligen... Mm. Ha tillbaka grafiken Och det är väldigt bra också Att de inte kör 8-biters grafik mm. att, att, att de kör i 16 Ja men precis så mm. det, det kommer, det kommer många indiespel Det är ju sån, den sorts grafiken så. Mm. Men, det, det, men bara för komma tillbaka Lite fort på temat där med Grafiken, viktiga spel Då är vi inne helt plötsligt på För många av dagens ungdomar Spelar mycket Counter-Strike Och Battlefield och grejer och det där ska det vara så realistiskt som möjligt Och så brutalt alltså, inte Men det är så ett brutalt. Måste. Det är ett måste Jo, jo det, det är det Men nej, då kommer jag till det här. Det är inte alls ett måste För Splatoon, Splatoon. Jo, Det är jo. så jävla barnsligt färgat och det är så jävla att jag spelar spela Splatoon än när jag sitter och spelar Battlefield och försöker döda folk online på ett och sätt. Oh, fan, det kul att bli grejer. Men visst... Ja, det kommer tufft upp, tåg. Ja, tåg, ja. Var ni på tåg här? Ja, Om man har järnväg precis ute. Ah, okay. Ja, okej. Uh, nej, men det är det. Bara Splatoon, ditt barn är ju enkelt. det är ju och det är så jävla mycket roligare att omkring och skjuta folk Krista på riktigt. Hedlund kanske ju, kunde hört vad det kanske. var för tåg. Ja, okay. om för du lyssnar på vårt avsnitt, Christian, så det där var ett tåg. Så skriv mm. modellen på det. Ja. Uh, nej, jag tycker inte ett spel behöver vara realistiskt. Mm. Då är jag återigen punch mm. Det är inte realistiskt, men fortfarande är det bästa bokningsspelet. ton. Man man, är fan en, man blir en bläckfisk och skrutar bläck och vatt, med vattenpistoler. Ja, men... Ja... Nej, jag... Nej... Ja, de alltså, de har ju gjort också Battlefield i i, i sån här leksaksgrejer. Vad heter det ändå? Tänker på. Jag Finns det men. inte något, något med Company? Tänker på att han nej, nej, ah, nej, men jag inte det är Bad men Nej, men är också där. Men vad de gjorde ju något eh. mm. Just det, så heter det? Det var ett <laughs> skitspel ändå, så det. Nej, det har varit <laughs> Usch, mm. nej. Som, sådana spel som äh, Karlskrux gör mm. Jag skulle inte vilja se dem äh, i mm. typen Lego-version. Nej, men det har inte funkat. Mm. De, nej, de, de, därför de det är. ska vara realistiskt. Men är sånt... Jo, men det betyder inte kul. Men Splatoon... Rörigt. Plattformar med färg överallt... Bam, det är Simpelt. Jo, det är simpelt. Såklart att då går det att göra så. Mm. Jo, men det Då kan kom... du inte ha... Det är inte det är komplicerat är... fast simpelt. Det är, det är nej, nej, men det är ju det som är så bra. Alla, alla lägger fokus på att så jävla realistiska spela som möjligt. Battlefield 4 och grejer och kolla ut ja, det. Det och... är ett roligt spel, men det är inget spel du tycker. Alltså... Har du spelat Splatoon? Min tälla har gjort det <laughs> spel där alla får kladda på varandra. Ja. ja, men Splatoon är mer ett party -spel. Du sitter inte på ett party och, sitter och spelar uh, Battlefield. Folk gör det. Ja, men... Nej, men det vill jag ville komma till i alla fall eh, Många av dagens Ungbumbamb, un un nej, ungdomar När jag frågar, ja, ah, vilket är ditt favoritspel? Counter Strike Ja, varför då? Nej, man skulle inte skjuta och döda eh, Det finns mycket bättre spel än att om bara Gå omkring och utföra våld Till exempel eh, Zelda, till exempel Visst, man gör våld där också Men det är ändå mer pussellösande Ja, men det är pussel, tänka eller så Minecraft sen bygga, skapa saker och, och sånt exempel. Det är ju jättepopulärt, jag är alldeles som på Minecraft. Och det är ju mötusandon gruppet. Ja, men det är ju det. Alltså, det. det finns så mycket mer spel än bara går runt och skjuta och döda och det är där många av da, äh, dagens ungdomar har fastnar i bara skjuta spel. Vilket spelar bra Call of Duty, vilket spelar bra Battlefield. Men det finns ju fan Mario 64, Super alltså, Super Mario Ja, World, sådana spel. Det finns ju jättemånga bra spel som inte går ut på att man ska skjuta och döda andra. Mm. Och det är det jag vill komma till. Men som tur är så är det ju väldigt många som tycker om de här andra spelen också. Och mm. när vi vinner på retrospel de är ju väldigt populära. Jag tycker det är lite fascinerande att retrospel har blivit populärt bland yngre som inte växte upp då. Nej. Jag tycker det är skitkul. Ja. Och vi ser alla de här indie som kommer så här, åtta bitars grafik. De är ju jättepopulära och Uh, Shovel Knight, har ni spelat Shovel Knight? Nej. Mm. Det är underbart. Det är verkligen en, en vad ska man säga en härlig soppa av Megaman, DuckTales Super Mario och alla de här härliga klassikerna till åtta bitar. Mm. Um, det jag känner lite ibland bara det är att jag önskar att de här spelen kunde gå vidare, att det kunde bli mer kanske 16 bitars Aha. kanske lite mer Super Nintendo-grafik kanske borde på tiden, eller Neo Geo mm. det är väl vad jag skulle hoppas Ja, nej, men jag håller med många av indiespelen som du säger mm. är retro-ish och ja det är kanske är enklare att utföra än att hålla på med <laughs> en del där saker i 3D och sånt men, mm. men det är kanske är därför, ja um, Ja Sen så, många spel, de har ju DLC och mikrobetalningar och sånt. De utger sig för att de var gratis. Men är de så gratis egentligen? Um, vi har ju sett nu, Nintendo har även börjat med detta. Det är ju verkligen en trend. Och um, jag själv kan känna att det, det är att luras. Har ni hört den här historien om smörfbär till exempel? Ja, ja. Det kom ju för några år sedan. Det är ju spel till iPhone till exempel. Där barn kan råka köpa massa saker om de. Ja, om föräldrarna ger dem tillståndet. till Tillkoppen och så. Då kan det gå riktigt illa. Vad fan var det som man var uppe i, jag kommer inte ihåg. Ja, jag kommer inte ihåg. Det var enorma många smurfbär, var det? Jo, men klart att de... <hör> nu <Umeen> är... <hör> hostar Louis upp sin energidrik här sett, nästa. Jag får sätta i halsen där. <hör> Nej, men såklart, de ungarna vet ju inte mm. vad det är de... de kan, ju, kan ju såklart fortfarande... <hör> Nej, många har säkert inte ens till pengar. Det är liksom bara någonting... Ja, men de, kan, de, de visste inte om det ruddar, de är inte riktiga pengar. Nej. Men det blir ju riktiga pengar och därför är det bara är mycket det. skriver. Er. Nej, men det är ju klanskt att ta föräldrarna också lämna ut det då. Jag gör aldrig med min telefon till ugna. Nej, men Men så är det ju för vuxna också. Hur många är det inte som sitter och spelar poker på nätet? Det är också. Det, det, de det är också free to play. Det är också free play fast du betalar <laughs> pengar men det är också det, det är också, då är vi inne i hyper. Ja men du får 100 free grejer. spins. Ja men precis de du... lockar. men det, det, du har helt rätt det är ju, de lockar kommer spela våra spel gratis och så får du 500 kr insättningsbonus bla och sen, mm. och sen fast, får folk beroende också sådana spel. Men sen mm. finns det vi var inne också här DLC. Mm. Alltså som är ett DLC är också ett tillägg så att, mm. eh, okay, många DLC kostar ju. Du har köpt spelet för 600 spänn ja. och sen för att få ett DLC för, ska du köpa det här för 100 spänn. För att ja. få en, en, en, en ny del. Som World of Warcraft, World of Warcraft till exempel. Ju, expansionerna. Expansionerna, ja. det kostar ju. Men mm. det förstår jag. de måste ju expandera lite. Men exempel, det, det finns också företag som är jävligt, jävligt fula med just med det här DLC. De gör spelet halvfärdigt. Vill du ha det färdigt så får du köpa saker till. Jag vet, nu vet jag inte något specifikt spel. Jag ja, men det, jag, det är ju mikro... Det är lite mer free to play. Mm. Att jo, men precis. Går. Men det var också ett spel, exempel. Jag vet inte om det var Mortal Kombat, tror jag. Vill ha en ny karaktär eller andra kläder? Och köp det här. Men det påverkar inte själva spelets handling, sånt. De vill ett halvfärdigt spel, så vill du ha det fulla spelet inom parentes. Får du köpa det. extra mm. grejer till det? Nu har lagt ut, som du säger, 600 spänn på spelet. Så får du köpa eh, en ny skins för 50 spänn, och, en skins där, och Som inte påverkar själva spelets handling, eller stormmässigt, eller eh, känslan i spelet. Det är bara visuellt. Mm. Äh. Och det är, det är lite äh, fult Ja, eller så är det kanske någon Limited edition som man ska förboka Eller köpa och då får man med något så här Extra virtuell klädesplagg Eller vapen eller någonting Och då, då kanske man vill ha det Och då får man betala mm. de dyra pengarna Ja, äh, så det, så här, det var bättre För man varvar spelet under en viss tid Så låste man upp nya kostymer och grejer Mm, man, köpt, man köpte mm. Super Nintendo-spelet För det var ju Super Nintendo man köpte såklart ja. Ursäkta alla Mega Drive-fans Och sen, sen hade man ett färdigt perfekt spel mm. Jag menar, det behövdes en uppdatering i Super Mario World? Nej, det var det perfekta 2D-spelet och är det fortfarande. Ja mm. okej, okay, man får nya, men vi går över så här till dlc igen Ja. Alltså, det vill jag ju egentligen ha med Det är som GTA 4 till exempel. Mm. De två delarna som kom där. Mm. The Ball of Gatorney och The Lost Stand. Mm. De var med. Skitbra. Mm. Det är skitbra. Det är en helt ny historia i spelet. Ja. karaktärer kommer tillbaka- Alltså, spelet mm. kommer igen. Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vad de kostade 150 mm. kronor någonting mm. när de kom i början. Nu finns det min paket och så. Mm. Men, sådana går jag med på. Mm. Jag saknar att inte jag har kommit några till GTA 5. Mm. Men de har ju då GTA Online. Mm. Ja, men men jag skulle gärna vilja ha ett dlc köra en, en helt ny ja. på spelet. Det är så ja. det växer. Men att men, som, men det är så att alltså, den del delen som visste i spelet den utvecklas spelet vidare för att det blir en annan story, någonting nytt så inte bara att ah, får en, en ny bil till exempel. Ja men sen läser man vad det, är, som, det, story. Story. det här som kommer ja. alltså, det, det är sådana det de, de kan komma och det beror inte be ja. de som inte kostar mycket eller någonting och jag vill inte att man ska få dem gratis. Nej. Jag, jag kan tänka mig att för det är att, grejer du daljer. Jag kan tänka mig Rockstar. De behöver inte tjäna extra pengar på att göra sina expansioner så alltså DLC. För de säljer ju så copöst mängder med spel. Så de har säkert råd att göra ett, en DLC till en billig peng. Kan tänka mig. Mm. Och som, som du säger, det, det är en bra DLC. Till exempel, det finns ju DLC till Mario Kart 8. Man kan köpa banor och inte vad 80 spänn eller 100, 100 för tre banor. Ja, jag har köpt allihop. Jag har inte köpt någonting än, än så länge. Men det, då får man i alla fall nya banor. Inte bara, ja ah, du får en ny bil. Mm. Man, man får ju nya karaktärer också va? Ja, ah, ah, ah, banor, karaktärer, bilar. Mm. Mm. Då får man... Eh, vad ska jag Kvalitet mm. för det man köper. Men sånt håller med, mm. alltså Sånt är också jättebra. Mm. Men det, jag tycker det blir lite fel på online lägret Som man säger... Halo och sånt där. Ja. Som jag spelade väldigt mycket. Mm. Ehm, förut. Och. Ehm, ja, där fick vi köpa den nya paketen. För att spela. Mm. Men gjorde du inte det. Då kunde du inte spela. Online, eller online ja. nästan. Nej. För att. Väldigt många mariteter. Hade köpt dem. Mm. Och det var ju de Barnen som kom. Ja. Men som i början också. Du köpte dem. Folk köpte inte. Och då fick de andra spela de nya banorna. Mm. För folk köpte inte dem då. Nej, men det, så det blir så här. Det är tråkigt. I ett grej, Men i ett mm. single läge mm. Där är det som är väldigt bra. Ja, det kan jag tänka mig. Men vi säger som Battlefield datoring Alla ja. bygger upp och vill ha. Um, ja, mm. kriga mycket för att bygga upp för att uppdatera. Uppdatera sin gubb, mm. köpa nya vapen och mm. sånt. Men sen kan du köpa ett paket med alla vapen. Ja. Och nej, ja. sådana grejer tycker jag inte nej. ska vara faktiskt. Mm. All DLC är inte oondo. Nej, nej. men alltså det ska vara spel... Det ska vara välgjord DLC. Det ska vara spelläget, inte mm. grejer. Mm är det en det det måste ska växa varit... för att det ska gå snabbare nej. och komma förbi nej, nej, precis. Det ska vara ett färdspel där man kan köpa en ny story i spelet om man vill så. Det ska vara bra det ska vara kvalitet och inte bara en ny spelet ska fortsätta så du inte börja bygga om det. men inte köpa mm. grejer för att nej. det ska bli mer övermäktig eller något annat. Då kommer en annan punkt här är just med DLC. Därmed free-to-play, med free to play. Ja, men, ja, jag har så Sen finns det mikrotransaktioner och grejer Ja, det är ju det vi har varit inne på ja, Men precis. Med Då kommer min så. fråga, köper vi någonting i spelen? För, för exempel, nu har du köpt på Mario Kart Mario Kart låter jag ja. Spelar vi i mobilspel? Um, där köper jag faktiskt uh, Ingenting egentligen nej. Ja, Jag har ju någonting till mobilen Nu kommer jag inte på vad det heter Det är ju mm. någonting med juveler Man, Det är nästan det enda spelet jag har till ja. Jag har eller... ah, ja no. ah. ah, mig i alla fall. Jag tror jag betalar kanske 10-15 kronor något för att slippa reklam. Mm. Jo, men då du, du köper ju spelet. Ja. Ah. Det har jag gjort. Eh... Ja, precis. Jag ser det så istället ah. att, att jag köpte spelet för 15. Ja, men precis men du köper inte exakt. Nej, spelet, nej, nej, nej. Nej, ingen nej, nej Jag gör inte det heller. Jag har ju köpt spel på min mobil då när, när de hade så här rea Jag köpte eh, Broken Sword för en krona. Mm. <laughs> Och det är ju jättebra spel. Men du jag köpte för en krona. Och, och det finns inga tillägg ja löst det för extra pengar och Och det skulle jag aldrig göra. Jag skulle aldrig betala extra pengar på ett mobilspel för att köpa tillägg så. så ja. Men har man alltså hela spelet på ett sätt. Mm. Och sen betalar för bara att slippa reklamen. Mm. Men du... Det är ju inte. Då, då betalar jag inte för att slippa eh, mm. något reklam. Men. Ja men visst är det klart man är jättestörande, man spelar så kommer det upp hela tiden Alltså det är ju sådana här gratis spel som det, jag Det är här. jätteirriterande, det är, jag vet man Men sen egentligen, man blir rätt snål Ja det kostar 7 kronor, ja det kostar spön Men fan det är ju fan ett mjölkpaket, kanske inte ens kostar det Men man, man blir ju lätt snål också, man ser priset nej fan, nej jag, nej, jag, skiter, nej, jag skiter i spelet, jag tar jag sån att prova Så men det är småsumor egentligen Ja fast så... nu, om vi säger som du då, om vi säger på äh, App Store Mm Det var ju 7 kronor Mm nu är inte sju kronor minst, nu är det nio kronor minst. Jo ja, men, det... Än... Jo, men det, blir, alltså, det blir ju kanske blir mer och mer. Och sen, det visste en lite summa för mig, men om alla lägger en massa sju alltså, kronor där, sju kronor Den som alltså skapar spelet, han tjänar ju pengar på, på det han har gjort. Och det är ju så han får in sin inkomst också för det han har skapat, eller hon har skapat. Ja, men det är väl ett jättebra system som, som är i Mario-spelet Mm. För att låsa upp de nya världarna och tänkte, du måste klara ett visst antal stjärnor. Ja. För att komma. Men det är så jävla bit. svårt att tala stjärnor. Ja, och sen lägger in ett nytt extra. Ja. Det finns gömda grejer. Ja, men jag, jag, men jag jag att samla. jag förstår vad du menar. Eller att man klarar av spelet och sen... Eh, man har eh, en viss procent eh, klarat av eh, hitta grejer så, så låser man upp nya eh, lägen som Resident Evil 4 till exempel. Man spelar klarspel, och sen så låser man ut nya så här, fan det är, man kan vara en annan karaktär och det blir ju som ett nytt spel fast ändå inte det, uh... det andra ja. varvet. Ja men precis, det, det är det. Så det uh... mm. ja men det, är som, det går tillbaka lite som till 3D sen exempel. Ja. Man uh, är ute och går så samlar du mynt. Ja. Det är väldigt synd att de mynt, inte brukar kan använda i några spel. Nej, det är bara deras egna, den där uh, Hero Quest, eller vad fan heter. Ja, deras um, egna. Små ja. Men sånt ispel. tycker jag är, och är jättebra istället för att använda egentligen riktiga pengar. Mm. Så att uh, de kan ha något det, det säga att nu får du köpa nya banor för 300 låtsaspengar som du har tjänat för att vara ute och gå ganska länge ja, för du tjänar också bara 10 kronor per dag ja, men precis det kanske kommer till nya konsolen du Om måste man gå, gå mm. varje 1000 mm. steg för du får en min mm. per 100 steg Du går inte att fuska stå där och luftrunka med det sättet för två extra pengar jag orkar inte nej du orkar inte, du, orkar, du, orkar, du blir trött på att tänka på det Ja. <laughs> som så vi sa i förra sitt. Ja. Nej men du, man får vissa antal pengar bara per dag. Det är inte speciellt massa pengar. Jag så mycket. Det enda jag kan göra mm. nu med de här mynten när jag köper pusselbitar. Ja, på min blåsa där. Mm. Men jag tycker det är kul. Det är en liten hobby jag har att samla på de pusselbitarna. <laughs> men det var något annat. Ja. men det är lite vad man kan göra. Mm. Och det är som vi pratade lite om nya konsoler och ta med sig mobilen och allting. Mm. Det kan ju väl vara som ett litet free-to-play-grej äh, också. Att mm. Nu är ett uppdrag. Vi vill att du ska... Ja, vill du ha den hammaren så är du tvungen att gå dit bort. Mm. Så får du en. Och då på din lunch så måste du traska dit. Ja. Då är du ute och går och mm. rör dig. Men slösar inga pengar. Nej. Eller bara eh, spel exempel. Eh, om du inte gör det den tidpunkten så kommer du inte kunna göra det. exempel Elmo Crossing hanterar det perfekt. Det var mm. realtid. Klockan åtta den dagen händer det. Är inte du där så missar du det. Ja men det är jättetråkigt också. Jo men det är... Det måste ju komma tillbaka ibland. Jo men det kommer ju årligt. Alltså, jag firar eh, ett nyår mm. i mitt Animal Crossing. Vad ja. fan det bara en roligaste nyår jag har haft. Vad jag skit i alla <laughs> andra har satt med mitt DS och kollat på oss när klockan blir tolv. Och så sköt de upp raketer och sånt. Och det var så jävla mysigt. Och det är ju ett spel som man, som man kan spela som aldrig tar slut. Det är bara att spela, mm. spela en, ny dag, en ny dag och fiska. Fan, alltså. Och så kan man ändra tiden så man kan ju få de här tillfällen när man vill. Ja, det en, en, en, men det är, fusk, är. ju såhär fusk. Ja. Men, men, ändå, så det, nej, men det var ett väldigt mysigt spel. Såhär, också beroende på kan som fan. Mm. Uh, men så är det väl nu på uh, Morgonmaker också. Ja, du menar att man flyttar fram tiden och så får man låsa upp sakerna tidigare. Ja, folk gör ju det nu. Ja, det var, att, det var ju det som var tanken. Vad är det? det är, är det, är det sex, sex dagar för att du ska ha allting fullt va? Ja, jag tror det var nio dagar från början. Mm. Fast det kom ju en patch eh, redan första dagen tror jag. Så mm. att Nintendo ändra på detta. De fick ju många en klagomål. Mm. Så att nu räcker det att man aktivt bygger väldigt mycket mm. så får man saker kanske... En gång i halvtimmen. Det är, halvtimme, är synd att folk då ska ha så himla bråttom. För det är väl jättekul. Första dagen du sitter, ja, du kan bara göra Super Mario Bros. 1. Mm. Och sen nästa dag, wow, nu kan jag göra Super Mario Bros. 2. Mm. Nej, alla ska ha allting med en gång. Alltså det handlar bara om sex dagar. Mm. Det kan hända mycket på sex dagar. Har du sett 24? Det händer mycket saker under ett dygn. Allting går fortare och fortare. Ja, precis. Äh, men nu pratar inte vid tv, ser Vi pratar ut tv-spel. Och äh, ja, vi var inne på vad gör ett spel, Vi spel äh, spelar och varför vi tycker om Nintendo. Och det är också för musiken i spelen. Och. Mm. Mm. Äh, Apropos musik. Mm. För... Ska nu bara slänga in en liten trödd lött där, så tar vi bara en liten liten uh, musikpaus där, så ja, kommer fixar vi ja. tillbaka med lite musik där. Yes. Ja, den det melodin med är från uh, uh, Mario 64. En första banan och det är en liten trullut som är enkel att komma ihåg och karmig och rolig. Och... Åh, vilka minnen det Ja, precis. Det är det som är så bra med Nintendo. De har så jäkla många bra minnesvärda melodier. För jag bara att säga en liten historia om Super Mario 64? Där. Ja. Att det släpptes ju i Japan då, såklart uh, först och uh, det släpptes väl ett helt år tror jag innan det kom ut till Sverige. Men eh, Jon och Polar hade sett att man skulle kunna testa det I en liten butik i Göteborg I en datorbutik Super Mario 64 Och eh, vi bokade oss dit Och visst, de hade det Och vi spelade Och det var, det var en magisk upplevelse Super 64 mm. Men eh, det kostade pengar att testa det Va? Ja Va? Va? Typ 15 spänn eller någonting för ja en halvtimme, ni redan typ. då <laughs> Ja, precis <laughs> Nej, Men, men det är helt klart att det. det var välgörenhetsupplösen. Ja, tillbaka till dig. Ja, men ni är ändå ja. minnesvärda melodier. Ja. Vi har bara kollat på Super Mario Bros. 1, 2, 3, sälda Metroid. Pip, ja. Vilken Var tittar vi, tittade, vi tittade lite förvånande. Det pip, pip, pip, pip, pip, lite pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, det är det igen Nu vill inte jag Nej, nu är det Peter Sur Åh krikarus. Fan jag spelar Kirikarus. Det är det, minne Du börjar ja. in du lite med melodier Åh, Det är det, Nintendo har så jävla bra musik i sina spel Nes Nes ja. hade så jävla bra t Tänk liksom vilka förutsättningar de hade Och vad de ändå lyckades åstadkomma Vilka, vilka minnesvärda mel Minnesvärda melodier Ja men det är ju fortfarande så alltså, de är så populärt med chip tune musik och grejer, eller vad man mm. kallar mm. remixar ja men precis och Ose remix till exempel ja. eller bara musiken till dakters och grejer och tomario och ricardus och så det finns så mycket bra Megaman. Megaman. Megaman, till exempel självklart det kan man inte säga om dagens spel för dagens spel är mycket mer med, med så här, uh, stora jag symfonier och är inte riktigt samma de har visst, de har bra musik jag kan mm. inte komma ihåg någon låt från ett av uh... Tidigare års bästa spel, Last och Pass. Jag kommer inte ihåg någon mm. låt eller från just nu. Nej. nej. Det är det. Nej. Ja, det, är det. Även som, ja, som Mega Man till exempel. Varje bana hade sin egen melodi. Som man också kommer ihåg när man hör Ja, Ja, det är det. Och, och det var det som Nintendo gör så jävla bra. Och även fortfarande. De var väldigt bra musik. Och uh, även musiken i speleton. Lite så här rock-ponken. Uh, pop, nu kommer inte jag på ordning exakt nu bara så här men man väl kör och man sitter och bara diggar med och hänger med så det är, så det är, det är någonting som ja, Men musiken är precis som i, i film Absolut, absolut att Musiken är väldigt viktig mm, absolut. Jag, jag skulle vilja gå så långt att säga det att i gamla 8-bitars nedspelen så var ofta musiken bättre än, eller den var bättre än grafiken Ja, ja absolut. Ja, till exempel Zelda 2 Adventure of Link. Ja. Det bästa var nästan musiken. Ja. Mm. Det bästa är ja, var... <laughs> var faktiskt ett skitspel. Ja. ja, det var, det var ett okej okay spel tycker jag den, ja, men... den, äh... <laughs> alla har sin åsikt. Ja. i min telefon så har jag min ringsignal. det är intro till Zelda Wind Waker. Jag tycker den är jättebra Jag går ninja på den nonstop alltså min son. Babba tittar Zelda så hade vi musiken. Oh, det är det bästa låten jag loopar som video på Instagram. Ja det är det, är en jättefin Nordic. Och Zelda har du så jävla bra musik Väldigt många olika, där, du du du där Ja det är det, Zelda har Förmodligen så har Zelda den bästa musiken mm. Av alla spelare Även när de kör äh, åtta bitar Men när de kör orkester Det, det, det spör allt mm. de, de kan ju till och med ta en låt och köra den baklänge Så mm. den blir bra Som ja. de gjorde i Skyward Sword så bra är musiken att de kan köra spel äh, musiken mm. baklänges. Det är ni dagens spelutvecklare musikform. Men blir det ingen så här uh, satans budskap och sånt då? Oh, ja, det är Wario. Gannons budskap kommer fram. Ja, kul. <laughs> ja, ja, men det var lite ja. om tv-spelmusik. Uh, Nintendo gör det bäst, tycker jag. Ja, finns det mer att säga? Nej, ni är bäst med musik. Mm. mm. Ja, alltså vi spelar ju väldigt mycket tv-spel alltså vi och ungdomar var och så det spelas väldigt mycket tv-spel. Pensionärer också glömmer inte då. Jo, när alltså när wecom då det var det spel som fanns på äldreboende och man kunde eh, spela så. Men de eh, Men var för... de bra på det? Alltså gamla jo. gubbar som bubblar så alltså, fan, de är ju grymma. Nej, så alltså, det mm. finns ju fan tante som sitter och spelar SE mm. Och apropå tanter eh, jag jobbar på sjukhuset så träffar jag en eh, Ja, en kollega där då, hon att hennes mamma Hon spelar World of Warcraft Jag bara, va? Hur gammal är hon? Hon var 75 år Och hon är jättehög Hon alltså är den högsta level hon spelar World of Warcraft här idag Jag var jävlar så det... Men apropå det äh, Gamla som spelar spel äh, Ja, och ungdomar som spelar spel äh, äh, Bara för att gamla gubbar som spelar äh, Wii bowling och grejer Då tror jag att de blir så jätte äh, Onskefulla och onda äh, Så som Många antyder i media då, att barn blir när de spelar eh, skjutaspel och grejer Och GTA, att de eh, får ut saker ur spelet Och sen så blir de sådana i verkligheten För det finns ju massa dödsskjutningar i USA Och grejer och de, ah, vi skyller på tv-spel Det är lätt att skylla våldet på tv-spel Ja men förut var det på eh, ja, videobåldet som det heter Jo men precis, det är ju det, tv-spelsvåldet alltså, Ja men det var filmbåldet, alltså, alltså. det har ju gått och redan alltså på mm. 50-talet rock'n'rollen Det var ju rock'n'rollens fel Ja men precis, du, nu skyller de på tv-spel och, och det är ja. där min fråga som jag har Typ, gör tv-spel barn ondas? Ja. Alltså, som vissa tror Tror du det? <laughs> alltså, alltså tänk vad många som hoppade på Sköldpaddor i mitten 80 talet där Ja, Ja, så här. Det är inte många. Ja, det är inte konstigt att uppe med Ninjör såna och skit, Ja, det finns ju en balans i det här. för Jag jag säger här, jag har mina tatueringar, jag har eh, goda karaktärer på vänster arm och onda karaktärer på höger. Så det kan inte finnas on, eh, det onda utan det goda, så det finns en jämn balans mellan det. Och eh, vad finns sagt. <laughs> Men i alla fall media skyller väldigt mycket på TV-spel och grejer att barn gör eh, Ja, Våldsdåd på grund av spel Men jag håller inte med där alltså, Jag tycker spel är ett fantastiskt sätt För att eh, lära sig alltså, saker nej, nej Nej jag tycker också inte att det är så Sen nej. är det bara i många fall här nu så har det Fallit så himla dömt Och mm. bara att De har suttit och spelat Saker innan en koppling. Du... gör de, Om vi ska ta Breivik Ja han hade suttit och spelat väldigt mycket Call of Duty eller någonting mm. innan. Ja, skylden på det. Eh, Bobblen på Columbine där. Ja, samma, de hade samma, också och. suttit och spelat någonting. Mm. Eh, jag ja, du... har ju fått mycket styrk eh, för <laughs> också. Ja. Men ja, det också. Typ du... Jag har inte bara slått ner folk Nej. på staden för det. Men mm. alltså väl... man skulle ju nu mm. göra någonting sånt. Så då skulle de ju skylla då på Suttit och spelat det, för det var det jag satt och spelat Typ senast Hade jag gjort något då hade jag fan gått omkring med en vattenpistol full med färg och målat överallt Ja, skiljer på spattjon ja, Men det är också mm. nog lite också vad det är för mm. För spel Ja, det vill jag komma till Många av Dagens ungdomar spelar ju spel såklart Och det, och det gör jag min lilla kopplingar här För fördelar med tv-spel Tycker jag alltså, Nu tänker vi exempelvis eh, Super Mario Zelda att det är ja, börjar min... någon skylla på att det... någon gjorde någonting för att han ska spela Mario Ja men precis men det är det. Alltså, jag ser jag ser väldigt bara jag ser för med att barn kreativt spelar så tv -spel. alltså, gräns, såklart men det är det alltså man spelar sällan. man måste lära sig alltså, lösa pussel man får lära sig man kan lära sig alltså, engelska och läsa texter så alltså, någon förklara så alltså, man sakta men säkert lär sig ett nytt språk man lär sig hantera problem Eh, stressiga situationer När man möter en boss Det kan bli snabbt att det blir adrenalin och panik Man läser att hantera sin stress Och grejer och eh, precision Man måste göra vissa grejer exakt Och rätt timing. Eh, det blir koordination och grejer och, och bara det är väldigt många saker som man har nytta av sen i verkliga livet Med precision och grejer eh, Man jobbar inom Ja som som helst inom, eh, Jag jobbar inom sjukvården eh, Kommer en patient med Jätteskadade blöd överallt inte fan får jag panik Då kan jag behålla lugnet För jag har ju kanske inte lät mig det just från spel Doktor Mario Ja men precis Doktor Mario lite jag ska bara svänga Med tabletterna lite Man kan också exempel Tetris Ett genialt spel jätteenkelt Men det går så fort om man läser tänka Ja Tetris det har gjort mig jättebra på att packa saker Packa i matkassen I resväskan överallt Jag tänker alltid Tetris när jag handlar Ja och så kör jag melodin också Nu tänker jag, jag har bara bara Dottomar i huvudet Skitsamma, men i alla fall Och sen tar man upp ut Och sen Fast man får inte lägga allting exakt För då försvinner allting Äggen måste ligga i botten måste ligga ett plan. Ja, men du får inte lägga en tetrissa Så att hela kassan fylls För då försvinner allting Då får du börja få något nytt Och då har du betalt med massa pengar För varor som försvann vad ni... ha, men så är det, men, medallt, det finns bara fördelar alltså inte bara, men det finns väldigt mycket fördelar med just spel, när exempelvis läser ett nytt språk hanterar stress och löser problem och grejer jo, och det är sån, jo, man, ja. kan... Du tänkte i Sims till exempel vilken bra inredare du blir Kanske, ja. kanske Samma så så sak det. med dagens ungdomar som spelar Minecraft de läser bygga saker, istället för mm. bara skjuta och, och döda, visst det är kanske är kul för att gå runt och döda, men mm. alltså, hur kul är det i, i det längre, hur utvecklas man som person och bara går runt och döda folk i spel, nej det är ju det Pussel, lösa problem, pussel Köra alltså Kart, bilstress Sån här grejer, och, och så kul när man gör det Och det, det, är, det är så jag ser på spel Jag ser bara fördelar med det mm. och inte, ja, det, det finns ju betydligt fler fördelar Än nackdelar absolut. med att spela spel Och därför tycker jag att det är så jävla fel när media skyller ah, de spelar skjutspel, ah, han dödar folk och så. Det, det är bara okunskap Och mm. Nästa gång är det amiibo-figurer Som mm. är grunnung mm. mm. Jag kan väl säga Äh, barnens, äh, mina barns mamma äh, de, hennes familj de har alltså fosterbarn de var bort hos sedan de var äh, fyra år och de var här, sex då började de spela Zelda och Green of i 64 och då spelade de det, alltså, de kom i längre vad jag har gjort och äh, de förstår inte språket riktigt så men jag spelade en del med dem sen så, vad säger de nu så äh, översatte jag, och sen så blev de sagt att förstå sen har de läst engelska och läsa då, bättre än vad alla andra gör mm. så de, när de gick i fan kan det vara typ Tvåan och trean, då läste de bättre jag var de, de som gick i femman sexan som jag hade i skolan för som lärarvikarie Och de läste klockrent och de andra sexan bara mm", så halvstamma och hade ingen koll hur de skulle läsa Ja men det är ju mycket, det alltså kolla på... Och det är ju ett här t spel ja, man har kollat på mm. många unga idag, alltså när vi var sex år, jag, så inte såna jag var alla Nej Men ja, jag var, alltså, när jag gick i skolan då jag kunde jag vara åtta, mm. eller jättan tvåan och sånt här mm. Vi kunde ingen engelska. Vi började med engelska i tredje eller fjärde klass. Ja. Folk kunde inte. Mm. Nu kan ju ungarna, alltså, de har ju inte fler engelska nu i ja. första klass. Ja. Och de kan väldigt mycket engelska. Och det är tack vare film och tv-spel. Ja, men precis. Och Youtube. Ja. Och jag, till exempel, fick ju inte ha engelska. Mm. Eh, ja, lite lite sjukdom. Och på den tiden så fick inte jag ha det. Du fick inte ha det. Mm. Eh, jag kan inte prata engelska väldigt bra. Men jag förstår engelska. Mm. Och det är tack vare tv-spel och film. Ja. Mm. Så ja. Mm. man lär sig mycket det. Det finns ju något, jag kommer inte vilket mm. nu, men för några år sedan. Det var ett företag som anställde väldigt många som var guildledare i Wobe. Mm. Och det var bara för att företaget... Ja, det var en st strategi-grej. Ja. De kan ju alltså styra. Det ja. en naturlig ledare De kan mm. ta kommandot och grejer och sånt. Ta, fatta rätt beslut och ge sånt. Det också är också en positiv idé som du säger. Ja. Mm. Samma som ja, militärer då till exempel. Mm. De är ju absolut bra på sånt där också. Mm. Det, är en, ja, det finns bra mm. som ja, militärer igen också. ja De, Alltså simulatorer. Mm. Det är så du lär ja. dig också. Du får en grej. Sen när mm. det såklart, verkligheten är ändå som verkligheten. Ja. Det ska jag inte säga något annat om. Men du får mm. en annan in. Ja, jag, jag, jag har, ju, jag har en, en nackdel som kan finnas med tv-spel. Att, att folk spelar alldeles så mycket och blir beroende. Som när World of Warcraft kom. Det spelet gjorde att många par gjorde slut. Eller skilde sig för att killen eller så att du spelar konstant och skiter i hushållssysslor och ja, skiter och skit det i att jobba och det. Så det var ju mycket sånt folk blir beroende samma sak med, med online onlinepoker det är fortsätter så jävla skulder och ja, det, ja, Men det är en kommer... annan så. Men, men ändå vissa spelar så alltså. jag vet att när mina kompisar när Final Fantasy 7 kom fan de skall och i i helvete för att sitta hemma och spela och det har fan jag jag tänkte de såna såna spelar de rollspel men jag, de fastnar för det och Skolka så här, tog tre, fyra veckor bara för att spela spelet Och då missar jag så mycket skolor skolan och det, och det kan ju vara en nackdel alltså Att många sitter och spelar alldeles för mycket, käkar skitmat Och det då kanske blir lite överviktiga Och rör sig mindre vilket, ja, men, så för... var det, men det var lite som när vi var små också mm. så Åtta bitar sedan då mm. Att vi skulle sitta och spela sent mm. Ja, och klart Då var du trött och inte kunnat gå till skolan så Det är ju mycket sånt där som mm. påverkar också Men Alltså det är lite hur du har för uppväxt och hur du absolut. mår och allting. Mm. Det finns folk som har blivit, alltså folk som har dödat, folk för någon köpt ett svärd som de andra ville ha. Ja, men det är att folk börjar bråka i spelet. De bråka i spelet. Det var, det var men det har ingenting med spelet. Att göra. Det är individen. Vi kan konstatera det att det är andra orsaker än spelet. Ja, absolut. Men som sagt, det här har Folk pratat om väldigt mycket och vi ja. kommer inte med några nya... Nej. Det är inga, det det är inga forskare på det. Nytt. Ja, precis. Ja. T-spel är bra. Men eh, om några år så kommer något annat vara bra. Ja. Och som ja. tv-spel nu... Mm. Det, det växer nu. Mm. Det är ja. det är kulturen nu snart. Um, tv-spel är en livsstil. Det är ja, som rock'n'roll den var. Och ja. det var ju också ja, på spårfunder när den kom. Ja. Så. Oh. Eh, Ja, vi har snackat på här nu i ett avsnitt här igen. Ska mm. vi... Eh... Gå över från tv-spel till film. filmen? ja. Ja. Och då säger jag, the mic is yours. Alltså mitt. Eller min, eller... Du får inte slänga du får inte dra till mig för att blir det så här. Så. <skratt> <skratt> Nej, men då kör vi lite flickchart. Ja. Och det som tar kommandot där. Mm. Eh... Ja, filmpodden kör du... De var lite snabbare <laughs> än vad... Jag hade också tänkt på att jag ska bara gå igenom vår lilla topp 10, vad vi har på listan. Okej. Okay. Först. Mm. Och det råkar ju de göra före. Ja. Så vi härmar dem nu. Ja, kör det. Vi tar, vi tar, då tar vi topp 11 bara för det. Ja, topp 11. Ja. Då <laughs> 11 och till 1 då. Ja. Då har vi Hook. Mm. 10, Batman Begins. 9, Ghostbusters. Åtta, Edvard sista Hand. 7 för Jacket. Eh, sex, Ocean 13. Mm. Jävla skit att han är den där. Ja, ja. Märkligt. Ja. Mm. Eh, fem, eh, Spider-Man 2. Fyra, The Incredibles. Mm. Har vi haft med den så mycket? En gång har jag haft med den. Oh. Tre, GoldenEye. 2, där jag har tre. Ja. Och, och ettan, varför dig den först? Och ettan är klockan på går. Va? Nej, jag måste vi ta ändra på. Mm? Då får vi se om det händer något då. Då yes. börjar vi med dogma. Från... Nej, innan vi börjar, vem har Veto? För nu är vi tre stycken. Det är ingen som har Veto. Veto är borta nu. Nej, det är vi innan då. Veto när vi är två, vet du? Nu är Vi tre, Men vi, var, Men vi, tre Nej, vi var ju fyra sist, ja, så var det. Ja. Jag tar tillbaka det jag sa och gör en mindjedi-grej på det så att du inte kommer ihåg. Louis räknar fel det har vi förstått. Jag har fem fingrar bara. Ja. Eh... Du spelar för mycket så missar mattelektionerna så gick det helt. Ja. Ja. Du blir ung. Ja. ja. Eh, dogma från 99 och eh, spider från 2002. Mm. Jag har ingen tvekan där. Jag älskar Dogma. Mm, jag med. Men Spider-Man är ju också en jävla bra superhetsfilm som jag egentligen inte tycker den, om nu längre. Ja, men den första Spider-Man från 2002, ja. är den så bra? Jag tyckte faktiskt den var, den var bra. Den var bra då, men jag har sett det så många gånger och nu, nu känns ja. allting så uppgjort. Och... Jo, det är inte jävligt. Vilken, men... vilken, vilken har hållit bäst? Då, eh, Dogma har hållit bäst. Nej, Spider-Man har bäst. Mm. Men eh, jag ser Spider-Man då. Fast jag kan säga dogma också mm. Men mm. Oh, uh, för jag vet uh, uh, att de säger uh, dogma så jag, uh, jag, jag får säga uh, faktiskt uh, Jag får uh, säga uh, spiderman jag får uh, säga. Men Alla ni som har sett som gud Ja i och för sig massa Dogma är ju kul också Spiderman är trött Nej jag, jag ångrar mig och säger dogma Yay. För det är yeah. en väldigt väldigt bra film ja, jag, jag, jag säger dogma det är med hemma Då fick vi Apocalypse Now Från 79 Mot Hancock Ja. Han skrug. Väldigt 2008. olika filmer. Ja. ja. Uh, Louis? Hancock. Den är jag mer underhållna av än Apocalypse Now. Ja. Vilken är den bättre filmen då? <laughs> ja. Men jag säger Apocalypse Now såklart. Ja, ja det, det är ju en klassiker och så. Hancock Jag, jag, gillar, jag gillar faktiskt Hancocks själva grejen. superhjälte ja. som är alkoholist och trött av ja. skiten. Det, det är jättekul men Fast jag ser, skulle jag få välja vilken film jag skulle se nu bara sådär, så där vi brukar besluta i och ja. då hade jag nog tagit Hankock faktiskt faktiskt jag glömmit koden faktiskt Kommer igen liksom filmen heter Hankock Mm it's a man -cock. -cock. Nej nej jag, ap ja, jag säger Apocalypse Jag säger är den Alltså om jag får välja den är bättre Hankock uh, Apocalypse now är den bättre filmen att alltså, alltså, det... ha eh, filmmässigt skapat, men, men vilken är rolig att se på. Det är Hancock mm. Och då hade ja. jag fått välja mellan två så hade jag varit Hancock, faktiskt Så det var länge sedan jag såg den nu Och det är superhjälst som du sa Jag vill eh, se den med lite andra ögon Så ni säger Hancock? Ja, jag vill se ja. Hisscock <laughs> Ja, då blev det öron mm, Vad intressant det blev nu ja. mm. Vi ska varit två på det här oh. Ja, då fick vi Kill Bill, Volym 1 från 2003 Mot A Bug's Life från 98 Kill Bill har vi haft förut va? Ja, ja, ja men det är Kill Bill alltså, för... Ja men Kill Bill mot mm. äh, Ett småklikt liv Ja den är Jag, bra, säger, jag men... säger Kill Bill. Jag ja. säger också Kill Bill ja. mm. Ingen snack om saker, det var Pixar första så första Men nej då fick vi Martin Clayton från 2007 mot Braveheart från 1995. Och jag har inte sett Clayton. Det har inte jag gjort heller. Jag har sett den. Då har vi, vi, den, men då vi jag två, bro. så ja. då tar vi bort den. Jag tar bort den. Två vet upp. <laughs> då fick vi Star Wars episode 2, där the Clones från 2002. Och då är faktiskt Braveheart mycket bättre. Braveheart, <laughs> Braveheart vinner utan tvekan. Ja. Ja. Då fick vi Lion King på 94 uh -huh. mot Lidl och Blond på 2001. Och... Vi, vi hade båda filmerna förra gången. Ja, var det de mot förra gången? Nej, det var Lion King mot Tillbaka till framtiden 3. Mm. Jag Då säger Lion -Kungen. Kungen. Ja. Jag säger definitivt, definitivt Lejonsjungen här. gång. Mm. Peter? <laughs> Jag har det. Du är... Lejonsjungen också. <laughs> ja. dig också. Mufasa. Åh, oh, här är inte intressant val. Då fick vi Hook från äh, 91 mot Wanted från 2008. Jag har inte sett o Wanted. Jag har sett det många gånger då, ja, många ja, tiden och många som också. också sett man, så det, det blir en, de här två. Det är en rysk regissör. Han har gjort äh, en av mina absoluta äh, vampirfilmar, äh, äh, Nightwatch Watch och äh, Day Watch. Ja, det, nej, har jag sett. Mm. Den är riktigt bra. Ja, även Day Watch är han, Det är samma regissör. Mm. Gjort den. Äh, ja. nej, Wanted är en jättegjett film. Det, det, det är en jättepistdugga till film. Så jag säger ihop. Ja, Jag säger hook också, men den ändå Jag hatar den så mycket så jag tycker om den ändå För jag har sett så många gånger Men nu kommer min dåliga skämt igen Louise, nej, vad, upp, nej, vad heter uppförandet nej, nej, nej. i hook? I min värld Hooker ja, hookers. <laughs> Jag har aldrig tänkt på det förrän ja, Det gör du att säga varje gång den kommer upp det, det är rutin Jag vill inte se den filmen tror jag Ska <laughs> vi kör två till den? Ja, Här har ju två bra filmer Då har vi Black Hawk Down från 2001 Mot Quantum of Solids uh, från 2008. Då ser jag svart hög nere. Va? Mm. Jag är inte så förtjust i Quantum of Solace, och då. Har jag ja, jag hörde inte vad du sa. Det är <laughs> <laughs> ja. ja. inte bara Black Hawk Down. Jo, nej, ja. men jag håller med dig. <laughs> uh, jag hade faktiskt uh, mobiltelefonen från Quantum of Solids. Det var bara en slump dock. Uh. Men uh, jag tyckte inte alls om den här filmen. Ja. Nej, jag... jag uh... Jag hade mobiltelefon från naftrad. Ja, Så jag har också mm. Jag blev äh, <laughs> inte Halt uppläx uppläxad när Christian Hedlund i vårt avsnitt har berättat att Tvåan, eller Carlton Solis är bra Om man ser Casino Royale först mm. För de följde direkt efter den Och jag gjorde det faktiskt mm. Och jag hängde med så jävla mycket mer I filmens handling och så Så och Black October Town är en bra Välgjord film, men det är också så jävla mycket America jag går för the British and I'll säger James Bond. Jag säger Quantum Souls. Ja, oh, då blir det Black Cockdown också. Jag vet. Black, <laughs> Black Cockdown. Ja, mm. då fick Oj. vi Dutchball från 2004 mm. mot Napoleon Dynamite från 2004 och det är Napoleon. Yes, Napoleon, Napoleon Dynamite vinner det här, ja. Ja, så vi kör en till Gosh. ändå då. Gosh. Det måste bli lite fight tycker man. Då fick vi Finding Nemo från 2003. Mot private font 2004. Jag har inte jag... sett. Har inte Nej jag, jag har inte jag heller Ingen har sett. Det. Willy Wonka and the Chocolate Factory från 71. Jag säger hitta Nemo. Jag säger också, hitta Nemo. Mm. Ja. Mm. Och det var det då. Ja det var det. Och ja, då är vi klara med detta avsnittet där vi pratat tv-spel 2. det tycker jag vi har gjort ganska bra. Och då avslutar det är vanligt med våra kon, inte våra kontouppgifter. Kon, kontant, jag vill säga kontant. Nej, PT's kort är nej. Uh, som så kan ni nog Nej, men då kan lägga in pengar där. Ja, det kan ni också göra. Så kontor, man kan ja. lägga in en uh, Swish <laughs> är. Nej. Så kan ni köpa DLC och ja. Smurf. Vi ja, kan köpa våra så behind the scenes kommentarer som jag klipper bort. Ja. De kan ni köpa med mikrotransaktion. Ni kommer kunna köpa DLC till den här podden Ja. Det. Och så tjänar vi lite pengar på det också. Precis. Ja. Och så skänker vi till någon Fem minuter där vi gör roliga ljud Ja, det finns poddar som har Fem minuter upplyssnade där vi gör ta paus <skratt> <skratt> ja. Nej, men mm. eh, Ni får gärna maila in på det här avsnittet Ja, era tankar Också om avsnittet För vi vill gärna ha uppföljning Vad ni lyssnar jag tycker Och det gör ni på Nu pratar Vi, film, mm. vi får lite feedback Ja. Så vi vet vilka, vilka saker vi kan göra bättre Ja, sånt och har ni glömt vår, vår hemsida någonstans så är vi nupratarfilm.blogspot.com. Mm. Är det nu pratar vi mm. Ja, det? det. Nupratarfilm.blogspot.com. Ja, ah, precis. Mm. Nu får du nog tänka det. Här. Jag brukar ju säga det här. Sen så heter vi. Nu pratar vi film på de flesta sociala medier, så alltså Google, Twitter, Instagram. Som Peter brukar säga. Nu pratar vi film överallt. Ja. Ja, det var väl. Det är värde för den här gången och vi tackar er för att ni har lyssnat på vårt avsnitt. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då säger vi tack. Och hej. Yippie